I invite you, Insane, wherever you are, Mako, to ono enlighten me what ono can Znadeš ti da ranjen si, znadeš i da zavoli, lijeko tebe di, dušom ga prosim. Budeš vjerni rok Ovog svijeta prolaznog Šta ćeš onda ponijeti Kad pozove jedini Šta ćeš onda ponijeti Kad pozove Prije od prilike mjeseci po dana, ili tačnije četvrtog januara 2014. godine, bio sam u posjeti ovim mojim dobrim komšijama, hađe i sa alke i hađenice Munire Hrvatsiće. Želio sam da ih obiđem kao dobre komšije i žepe i naravno da od toga napravimo neku priču. Činilo se da je primjer njihovog skladnog bračnog života, možda lije urnek za ovu omladinu kako bi oni u stvari trebali da živi u ovom bračnom životu, pogotovo u vremenu u kojem se na neki način pomamilo, što rekli moji žetljaci, muško i žensko. Da se razvode za neke sitnice ili ponekad nam izgleda da su brakovi skladnija u stvari ima tu mnogo problema i naravno to ostavlja prostora za mnoge komšije, zlonamjerne komšije i rođake da o tome pričaju. Dok da sam napravio jednu finu priču, objavio je na web sajtu i čini mi se da je naišla na pozitivan odijek. Ovo je primjer pravoj bošnjačke stare, bošnjačke porodice, gdje ovaj dobri Harđija Salko i e, dobra plemenita naša majka Harđinica Samunira, Su živjeli i preživjali svašta u svome životu, a o problemima koje su eventualno imali, a zasigurno su imali kao i drugi bračne zajednice u našoj herojskoj žepi i u drugim mjestima u Bosni Hercegovini, nije se o tome govorilo izvan zidova njihovih kuća. Hadija Salko nikada nije radio u firme, nije radio u preduzeću. Nije imao nikada osiguranja. Radio je nekoliko mjeseci nešto u Austriju, u Terpentinu. Radio je u Sarajevu, ali nikada nije zaradio penziju, odnosno nije dobio penziju. Hađinica naravno bila je dobra domaćica, a roditi se u župi preko puta naše herojske žepe i još se roditi žensko, još 1932. godine nije to bilo ni malo šala i još se oženiti odnosno udati se u žepu i to ne bilo gdje već se udati nastop u hrve gdje su stare hrve imale imale nama i nekako za razliku od drugih drugi familija pored Deveđija još nekih žepskih familija Nije bilo lahko biti mlada u toj kući, jer nije se tu samo gledalo da se ispune obaveze prema muževima, nego se tu moralo svakom izmetiti i spekru i spekrvi, i je trvama i zaovama. Valjalo je usput radjati djecu, nekako u hodu. Valjalo je tu djecu hraniti, a pogotovo kad se imao u vidu kako je nama teško u ovom vremenu, pa i mi koji radimo pa imamo neku zagarantovanu platu, kako je teško školovati tu djecu, a evo ovi primjer ovog hađije i hađinice je specifičan, odnosno on je sličan primjeru mnogih naših žepljaka koji su od zemlje bez imalo straha. E, sebi sabirali za orušanu pomoć na faku i možda su imali manje odnos, ali sam siguran da su imali mnogo više reketa u svojim imecima. Zbog toga se nisu plašili kad su rađali djecu, kad su rađali svoja četiri sina i bez obzira što je bilo tješko živjeti u žepi, što se mogu vinal izbiti nekako jedino od teleta ili od, od janjeta ili od starog vola koji je već izrađen i mogao da se prodao na pijaci ili stare krave koja više nije mogla da se teli, i e od toga se pravile djeci kući kao, kuće kao što je to primjer i ovog našeg hađije, hađije i hađineci. Zbog toga sam i zamolio da evo danas e, snimim ovu našu, našu priču na neki način da se dotaknemo svega onoga što sam ja spomenuo o ovoj, ovoj priči, ali na neki način moja pojenta je bila da na kraj ove priče i u tom našem, našem susretu koji sam imao s nima i o ovom lijepom muhabetu prije mjesec i podana, Bez obzira što Hadžija, otprilike, evo neki e, četiri godine je praktički vezan za postelju i što Hadžinica e, izmeti oko Hadžije, Hadžija ni nijednom nije pofalio Hadžinicu župku zbog toga što je ona vrijedna i, i znamo je da je bila vrijedna i ostala vrijedna. I ona ima narušeno zdravlje i ona je bila hasta prošle godine, ali činim se da kod ovi stari žepljaka žene se ne smiju žaliti kod nas. Tako da kad sam izšao iskuće, kad sam pričao sa svojom suprvom i svojom sestrom, kažem, vidi ti ovoga hađije, mi šedo smo s njima i hađije i hađinice i priča smo o svemu i naravno da hađinica izmeti pored toga što naravno sinovi dođu srmana na vrijeme i snahe i unučad, ali hađija ne pofali ni jednom svoju hađinicu, ne reče ni jednom da je vrijedna. Pa sam to razumio i shvatio, kao da je to u stvari ta stara bošnjačka žepska mudrost da se žene ne fale javno. I to je mudrost koju smo mi, mlađi, zaboravili. I onda sam na kraju priče te u stvari kazao da je moj rahmetli babo jedne prilike govorio meni i mome bratu Ahmedu da ni pošto nipošto žene ne falimo javno, a pogotovo da im pred nekim kažemo da ih volimo, jer ćemo onda... Jer, će, jer ćemo se nakon toga sigurno predati. Nažalost nisam poslušao svoga babu, ja sam postupio drugačije. Razumio sam i shvatio sam da je vjerojatno Hadžija Salko bio upravo. E ja bi se zahvalio ovoj mojoj dobroj Hadžinici Župke i Hadžiji Salki, što su evo nas dočekali, oni su, su što je nas dočekali, dočekaju još bolji, ali to je neki, neki starinski, ovaj naš starinski žepski, žepski ambijent, da malo porazgovaramo njihov, o njihovom životu i u stvari da od toga naprav, napravimo jednu pozitivnu priču, da ovaj, e, ova omladina u ovom vremenu u kojem e, ima puno pesimizma, u kojem se straši za budućnost, da u stvari uzmu pouku iz ovog, ovog braka i da naravno sa puno hrabrosti i oslanjanju na Lovrošanomu, i da sklapaju brakovi, i da djecu, i da budu vrijedni, da budu časni i pošteni, i da e, prema svima iskazu jedno posebno, posebno poštovanje. Pa evo obzirom da je Hadži onaj starinski žepljak, i da on vjerovatno ne bi e, i neće u stvari ženi da kaže Beli do smrti, e, on bi se ljutio sigurno kad bi Hadžinici dali predno da ona nešto progovori, pa ćemo evo njega hadžiju malo da upitamo, da kaže da nam kaže ove osnovne svoje, svoje životne biografske podatke, kad je rođen, koji je po redu od, od svojih svojih roditelja i da malo govori o toj svojoj, svojoj mladosti. Da onog trenutka nekako mi se čini da da o tome treba posebno da da govori kad je išao nakon dnevnog tog rada i posla, teškog posla koji je obavljio bez ikakvog pogovora kod svoga rahmetli babe, da je nakon toga išao napendjer župki preko Drine i kako je on to kako se to u to vrijeme našikovalo zarad kod ovog našeg vremena na kojem ova djeca ovim SMS-ovima i ovim chatovima i Skypeovima postvaraju komunikaciju da da vidimo kako je to izlilo u to u to vrijeme Ja pišem Ja, ja ima šest u slat purać Sestrin a nego baba pošao ko seća me je ustajeva Ja hošao ti A naš smo jakva vatra sedi, a ju rupu prosio. A na sami da ukoči, ti ker je prosio muniru. A sama je, mor neko muniru dvuči, ti osam iz muniru. A ja pije reće je prozor, nudi. Pitam oseme, ka neću. Vadi rećevamo se, hađira, popra prozor. Sa lete, oblete, tamo vam hađira, Mojte kaj drugu uvečeji, ona kaži, a tu uvečeji nečiu. A bihla nezuna, njena pretesa dobra, tu nošela koni, kateri mnija, srlako gaj krije mladeviči, ha havi tez, havi tez, havi tez. Eda ona uvečeva, ja imam dajdešča, imam dobrova kona, udej v nemoj zati kona u svatkevi i svoje vredevi djenja, aby to Gdjeva žena, primet, bude jedan djel. Hoću, kaži. Hele, pođemo, ali moj sreki, moj sreki sreka kona. Pa mi nego brat kona. Pa došlo iz repe, još kona. Svati i po danu. Ma pravi, svati, maša Allah. <laughs> Dobro, moj Hadjlija, ja, ja sam mislio da ćeš ti e, počet pričati malo kad si se rodio i ostalo. Ti si bi. odženit bih. Te, odženit Tebi je isto ko da se ti u stvari tek rodio kad se oženio župkom. Men tako od... Toga. Ja volio. Ja volio si joj. Ja zar. sam, A, sam volio. Usad ne volio. Jel? E, dobro. Demantuješ mi sad ovo što smo, što smo pričali malo prije. Ja. Ti si rođen 27. jel, Hadjlija? Jel, 27. I koliko si imao, imao braće i sestara? Jerka je najstarija. Pa mu pa pa ja teče dijet. I ja pošao u školu, 27-e godine. No ja. Da je sve mi si Da je sve A u školu si krenuo? Da ti pričam. I ja ošao, naprimer, oštaš priljevo da u školu da to mi neopriši. A ja hođe, hađija rodin mali. Nišem metri sinej. Stavili mesta me za leđa i nišem metri sinej. I tu vol tim Perseo. Bruno kaže da su volje iste. Naš rodi 10 A vidite, ja ima do sigurno. E, dobro, hađija. Aći znači, jednu godinu što je kasnije, kasnije. Kasnije. U jesu te i upisali 28. Su upisali, te... pisali. Ja, Thiago no, to, to su prije tako godle zbog vojski. A moj brat Mustafa. Ima dva srpska. Moj brat A bilo s tva moseca. Imao kralu bilavu. I kralu, a imao kru, kru, kru, kru kruplu, kruplu, kruplu. Krali, mamine! A ja čuo moje kare. U njestelju negliški. Umruo na putu noći. O žene je u kruplu. Noj se kome je Vaške hađa, vaju, viju, čutne vaške. On mora na putu. Ja rahmet Mustafa je bio okay. jedan čovjek. Ja. Dva ja. srca je imao. Ja. Ja bio... Pričao su da imao dva srce, je li baš imao dva srce? Sregurno. I iz Luke bio kao manj imao srca. Sviđeš, pošto je on imao dva srca, pošto ja. on ja. još bio žepkano, on je možda imao mimo toga još jedno srce, možda je on imao i tri srca. Dva srca. Imao jedno srce kad je bio manje jedna ja. Ma je i jedna više. On je srca imao. I iz Luke bio kao manj imao I bio u A Mustafa nije pogriješio, prvi je bilo uprašeno, tijem jer sad Pa je pa Mustafu. I kada je izvada, kada je što ima dva srca. Sigur dva srca imao. Jedno mađe srce, ja. jedno desko. Ja, svi znamo u žepi da je Mustafa Rahmetli bio izuzetno vrijedan čovjek. Ovo, e, ja se sjećam kao djete, kad bi on vuko, gore u homar, vuko je uz, uz, uz kamenice od ozdu saunicu. A bi se ono uklizalo, a nama bi djeci odgovarali da se kuletamo. I kad bi on gore iznad Hadži Hasana kuće kad bi kandžijom samo puko mi bi svi pobjeg, pobjegli. Ali nije nikoga išibo iz djece, no od djece naravno da je on njemu bilo krivo da da da da klizamo da mu se volovi ne ne satku. A jest, na neku. Ko god de rukom lako. On uz gabi digne lako. Koliko god teži, toliko snaguno se. E mašam. Kad se I za ja, ti si rođena u Štitlaru u Župi, al. Jesi. Yes. Yes. Ja 32 -e godine, je yes. ja. Koliko si imala, ti imala braća je stimala braće i sestara? Ja sam s sestrerjem imala, jedna umrla najmlađa, a sa sam ja vjenčica živa. Od nekoliko je, je, godina, ja, jes. Je masha. Tri godine od nasrja. Masha. I nisam imala. Ja. A, e roditelji, kako su tvoji roditelji prešli? E babalaram, tamo u 45 godina. Niko A yeah. ja ga nisam ni zapamtila. E da majka u 55 volu mrlala. Ja. tako to. Na 20 yeah, yeah. se je bila. Na 20 se bila ostale u kući i živel i brinela se se. Ja, Ali se, al se živjelo pošteno, uvijek se živjelo pošteno. Se pošteno. Ja. U to vrijeme se nije dalo da muško zakorovači u kuću. Mo, kako mi je, nije nije, ja. nije bilo. A kako se ti nisi smilovala nimalo na hađiju kad je on dolazio na penđer ovaj? Ej, sa mnom ja. srinala renta načela. Ja sa svih ima je izbiljna. Ja. I ona buva u njim stanesca. A, nisam... nisam... a on nije, nije bilo batjerija, ako danas da je bar bilo batjeriju pa da on posvijeti. On kamenjem ja. tebi gađa u prozor. Kako, ja. kako ti? Te... Kamenica. Kamenica. Ja. Kamenica bila. A je dobro. A nisam mu dolan da se poprije namrde. Nema, nisam ja. u njene kuće bila... Ti bi njega oborla ne smrdevinu. Ti bi njega oborla ne smrdevinu. U njene kuće bila prla ratima. Hrž, sigurno ja. na vratima, ja. jer kako prž jačko sa njom pričali. Ja, evo maša. A ti sad ispričaj meni, Hržija, to je meni interesantno. Kako si ti, tad je nije bilo jezera, bila drina. I bila br drina, brza drina. Pa kako si tad preplivao pa. drin? I mnaš kako. Tila, ti na maloj vodi. Zavi oko glavi, na primer. Ali ti kad dođeš do drine, čamac na drugoj strani. Plivog življu drivno, hrvija, Boga mi. Oko glavi, obrata. i Boga mi. Hrvije, prinesem, peljem drivno, bučem se, a ona stavi glana vrata, manira. Ja. Kad je ja, glas, vrata će. Kad jedna sa ove, a ja. A pol sata drivne, drivne iz kuće, te staroga. A onda kad se vraćaš opet čamac, sad na drugoj strani, slapo, opet volja priplivati, jel? Plivog, plivog. Ma, ma volio, hrvija bolio. Ja, to je prava. Volio je prava ljubav, bolio E dobro. Ja, uh, dječa ima ima rodile ste četvor četvora djece, četiri yeah. sina. Yeah. Yeah. sina. Ja. je prvi poriz. A uzela Ranka drugi. Am ja srećni, sva bliže. E U to vrijeme nije, nije išlo doktorima, žene nisu išle doktorima. Da, jasno sve ko je trebava mlada. Al čuvalo se, se ne, pa, od ja, pa, pa, znači, u, u Rogacu to da pratite tu kako bi sad ove to u Sarajevu? Ne, i žela i popala i svašta radila. Jesu ti šta vako priznao, jesu, jesu imala da poštad, jesu mogla bar koji dan da odmoriš? Kako, kako kad? Kod Hrva toga nije bilo. Kako, kako, kako kad? Možda bi kod Halilovića, možda i nekako bila kod kako, Hrva. Kako, ha? Ha? kako kad? Slobodno ti reci, moramo da u Harđiju i Njapanjkama, <laughs> da, da vidi ova omladina kako se ži. Ne su da neka kažem. Harđije, Ja. Ja kajem mu Nijini, mojom ovdje nekud. Po jednu dana budem, hodam svukud, a koliko će gleda Haivan, i hran i sve. A djeca imao, pa djeca imao, pita mi, ko je sa hajban, hranu, djeca imao ljegni. Ja, jedna, jedna, hranu, ja, sam, ja sam jednom od tebe uzao ti stona, onako više se nam da u djaba, nego Ovaj uzeo jednog zeca bijelog pa smo ja i Musa i Mevčo mi smo njega zaklali iz za naše kuće tamo on je on se derao jedan ali mi smo njega zaklali ogulili i gore smo na crkelju ispod sabrinog onog, ovaj bora e, tu smo mi okrenuli ražanje da krenuli zeca na ražn i sjećam se ja da da sti dugo vremena držu držu An, ali je problem da pog po što on otvori ili ne znam šta je ni pog podušuje po, po nije niti baš al har to you kurata know. Teži nije da ražim. I tolku vrata. Ja imao kruž, kapu koji neće u stalu, imao kruž u, ovaj, u djepu. Lopov došao, našao kruž, oklopio na moj stalu. Imao žak, a imao pred lista stavio na hajvan da nima blata. Jedan zet žuje bio, stakljen se na list, ostao on ostava sve na poku uzak srejoniju. Pa mene se ožuvio, ja niraš u gdje zakudin. da imam nježa. To je boga, sve isto mi je e, Dobro, Hadžija, u ovaj, toku agresije vi ste bili u, u Žepi. Yes. Jesi. Djeta su vam bila vama, u Sarajevo, a vi yes. ste bili sami u Žepi. Smo nisu sami smo i sami bili. Ja. Tamo je te, teško bilo u toku agresije, svaki dan je bilo granatiranje, pa ste morali bježati na planinu Svjet i ukrušaj dog. Svašta je bilo, Hadžija. Ukrušaj doga. Ja, pa, kaj... Ali ti si svaki i vakat u žami išao? Kroje baba, i ja, i Hymza Manović, jel ja sevi izimaniča hodža. Na sredi kaj namo napije poni, pucela gribilo, na sredi. Ustav svoje tanejma, tam na sredi. A dobro znaš? Ustav znamo narom, zakaj znamo narom, ondje, najde bi li u narom, a bi kaj namo ondje u mamke vi su uvijek držali džemata i hadžinice da ste dolazili kod sivici kod vas da smo klanjali uvijek džemati. Vaš džemati. Vi niste nikad izostajali suneta, vi ste uvijek klanjali sve. Sve. Vaš sve. sve. Ja. Vaš da sve. E te klinci je pa doći se seunak. Kad oni klanjaju da će. A, dobro, hajde ti meni sad ispričaj kako si ti Muju išibo jednom, ono, kad je on, kad je Muju trebao da ide, kad je odbio upraviš, tamo odbio ovce, a ti svratio tamo da snima kao šakirniku. Muju je gleda, paži ja, hažija. a sad došla te kamera snima, kamera, ka voda, voda, i njega šakira, zastavi da se ime Muju, ja. a ja sam, da, da, da orem ja, naprimer, ošao da orem u moj glavan, te blizu, jer trežao ovdje. Muje zašto? Kad došao muje, ja se lutio, ja napućao. Muje iši muje, dobro ga mu iši muje, ustoje dugo, a nego da mora sakira. Jer je glede palo, pa uze muje, to je mjesto, čovje On mislio da glumi, ali to prolazilo kod tebe, jel? Ja? Nije prolazilo, nije <laughs> prolazilo. Dobro, Hadžinice, ja. kako, kako si ti kad si došla, kad si udala za Hadžiju? Da se živelo u zajednicama, al' vas je bilo u kući? Kako ste vi to sve izdržale? Bilamo brata dva sestra, al' majka. Mustafa sedio je djelja. Dija Hasan, Hadija, Dijo, Galib, Dijo, majka mu, mila ja. sestra. A djeka djelogata. Djeka djelogata. Bi ali Mustafa A, di je blizu kuća odmazo u kućinu. A šta, mis, šta misliš da si ti Hadži, pošto su hrve opasne, bile uvijek, pa, šta misliš da si njemu rekla hoća da se odijelim? Ne. Ha? Nikad. A šta misliš da si mu rekla? Ni, nije, ni. Nikad, nijela, nikad. Ne, ne bi ja ni rekla. Pa ne bih mu rekla, ali da si mu slučajno rekla. Nikad njemu kuća nije. Ne bih se to ni smijela reći? Ne bih ja to nikad ne rekla. A Hadži, ja sam kada se radio, malo sam para imao. Ni kane uzajene marke i noga 20 dinara i moje ma i moje đepa. Dobro hazinice, ovaj ja hoću da kažem da ste vi, eto ti, ja tebe osjećam kao svoj majku. Palaci. Oj, ovaj, ovaj, da ste vi ta generacija koja je podnijela veliki teret. Ali e, u isto vrijeme nikad se niste žalile. Ne, ni, ne. Ni ma možda se niste smilo nikome ni požaliti. Pa vas niko baš ni štedio. Jer tebi je valjalo, znači došla su u zajednost, pa valjalo ti je rađati djecu, pa imala stoku, pa... Gledalo se na selu da se da, da i tele bude bude kako treba u reformi znači da ne, ne smije ja, ni krava da bude gladna pa, ne smije pa pa smije moralo ja. sve a, a onda valjalo valjalo nisi imala vodu kući kasni za tek dovela nije nije morala da, si da, ići dole na nasop pa znači samo samo žene nosile nosile Vodadžinci ne znam nije bilo vođe ondarko a, a što nisu voze. muškarci na što e, nije, nije to ma taki nije samo ta nije nikad Samo breme, znači, to je ženski posljed. Breme, kance od 50 litara ili koliko. I kad ješao ovdje, je, to, je, to je bilo ko usput, to nisu ti računale s ti nešto uradili. Ono 25 litara, kanje, jedna drugu, po 50 Mujer, ritar, mu je djena, na primjer, ona je, nosila, kupio kan, da je 23 litara, vodeji. Ona je ušla, naravno, nije jesna griva. Kanta, ispali i pršni. Bođe, kad je babo, meni, ruska, je boga, djeli, Kanta, razdra, snaho, da je zlatna bila, neće ruski, jer se od njih namara bila. Kanta, samo napali me i pršni. Jeste to za snaho, a ja, šta misliš da je Hadžinci to ispalo? Ne, ne bi se ona dobro provišao? Ona drži. Eee, ja, ona je morala držati, pa ja. ne dolao da ona da nije, nije ispala, Ja, vješta je drži. Ja sam prošle godine s Hadžijom Hasanom pričao, u meni mama Rahmet, ona je isto nosila vodu sa dna sela od dozu. A jesu Pa ja više 21 godinu ona. Ja yes, yes, i to yes, samo yes, žene su nosile. Yes, samo žene vodi. Ja. Ja. ja kažem reko Pahadži, i Hadžinca Vaskija, moja baba nosila, pa reko što ste se, što se mučile žene? Što niste što niste vi reko, volova imali dobre volove, junce, konje, pa što niste dolg? On ovako puši, gleda uobrazu i viče kad je bilo nam žao volova. Je bilo žao volo, a nije bilo žena. Ne, žena su prije najljavti nije mještino. Da. A dobro, Harđinice, ja neki dan sam nešto malo pisao o jednom mom voli zekonji. Pa sam malo spomenuo i tvoga muju, koji je dolazio kod njeni rahmet. U je njeni rahmet, ja imao 10 godina kada je umrla. On je donosio, on je i donosio i, one, i mandarine. Ono jafa, ono bilo zamotano. Yes, yes, yes. I Nijena Rahmetli to nama nije davala, ona bi to stavila gore iznad gramofona na, na rafu i to se da malo se zamiriše dok se nečije da je neko se razbolio u selu. I to bi hodalo po selu dok ne uvahne, niko to ne pojao. Ja. Jete, meni je nešto mujo, mujom mi je tako ostao, ostao u nekom, nekom hatru. E ona njega voljela lajmetila. Voljela je muj, i kaže, evo moj lijepo, se mnoj. muju, sve je neći muja, sve je kojao što je mojka ljoko. Mojka ljoko, a rmeta svoje majke. Ja, Dari, kada je ona bolestna bila lajmetila, on je njoj zrločila sa yeah. Dobro, Hržinice, kako vi i naše majke ovaj? Vi nisto nik nikoga ružile? ništeni svoj djecu a kanu tuđu djecu. Ni sam nas ja. nikad nenošao razrazu i ja. nikad nenošao mamica. A, -a? Jesam jesam. ja Hadži ja ja. Ja. sam ide ja sam. i što Sigurno, sigurno dobro. Čime se šibo? Jesli jesli kanđijom neka zavisi šta je priručio. Sad tepi ljudi. Ja kažem, moj sab je šute. Sab je moj. Ja nego fushi. On pušio mali nogu, znava je ona, a ja nisam. Njepisne, ja išao od džami, došao od a moja je ah, ah, A kuće je taj tipu, šta je ko sabija? A dnije moja išao zapali, a ne smije, zapali ko sabija. Kada pali zapali sa mnom? Tada. Tad u vojsku? I suti je onda ušao vojsku. U sve bilo ovdje, mo mojoj kući. Ja sam da dao, jesti, piti, svako može prićat. Moje kući nikako nije popio pivi etić pića. Ajde. E kad u sale došo voj psio bilio da je ušao. Da. E, dobro moj Hadžija. E znači teško je teško je bilo živjeti, živjeti u žepu. Teško je bilo život, al su ljudi bili solidarni. Nisu bili pakosnici, sad ja znam do, do pred, pred agresiju mm -hmm. da se da niko nije kosio sam. Sve se to išlo po novom. Valjda pa da se komi, komili kukuruz i pa je ja bilo zajedno. Jes, jes, a pred agresija već nije bilo. Jes. Predat nije bilo i Babo Rahmetli je govorio posle agresije, kad je pao led, led u žepi, kao grad. Kao je, nikad ne pamti dok su ljudi bili dobri tam, dok su međusobno pomagali, da nije bilo grada, da nije padao gradja. E, vi ste ovu kuću napravili ovdje ovaj, prije rata. Koje ste godine napravili kuću? Nega sedamdjecetine kje ste više ovdje pravili? Tijekaj, tijekaj me. Tijekaj. Boje arjea ti me sad je radi ja Imo je čula juzerkoga sve mi bile i sad na ti je neka volio viši Ja mislim da mu je znao ko i ne kaže babo ka ja sam kao ženi da ne smije roni list o šjeko Ja sedi nigdje na ulici je roni list Eho jest. Hajde kai kuci kaj etemeni. Alo i vesa, da, madja sta, madja sinja, zaviai hande, zavai vo idi. Voj kuci. Da, vo kuci, shana vana. Mala ja. Babie zinji. Inje do gostja. Inje do bratja. On se sijal mogunani. Svijali ovdje, pjevali, svijali, ama, svijela i tako tu, noćima. Moja, ja mislim da zna koje godine je pravljena kuća, a još sam ne imao hlad, a ja mislim da moja da zna. Yeah. godine je moj on, otac umruo, četiri sose godine, tada sam ikući na period, tada, je, kasni, četiri sose godine. Ovdje si kasnije Hadžija? Ovdje je kasnije. Ti ja. ja, si uh, imao problem, je neke kad se bio u onoj vojci Hadžija? Jel, ti si bio u Makedoniji, gdje si bio vojc? u vojsci? U Škopiju? Makedoniji, ja. Pa si imao, jel, tu, tu je živac neki, jel, otiš od... Kao mi je malo Ja bio peta, dreska skladinica, vojsku. I što je najkaj komandicet je postrojio, na putu. I bira momke, nekdje, djarče. Ja bi budava. Rekoračil čovrič iz odci, što želi menu. On reko školovan, čovjek umite reko njega, kako je bil sposlan. Ko nam kaj ti školiv, tretje razreda. Njegi nam ne netreba. I odjev na kakulir u tetovo. Kakulir. Šta biha, biha na verba u um, oprilu mesecu. Petel ne I miši iži po no, razu, nato opremom, važnjen primer, s nej pala polca. A tada ozrej bo. I doberi tumeš. Evo dživ bil tumeš. Ko šiva. Nema zraka. Srele kašne, vidim nam smeta, i tako to, ja se žalim, Pa ne se tete u Skopje boncu u vojnu boncu u vojnu boncu Pa ne prašime iskas objedoblog na presu a kak a ne iskas tuma vidio kak kada je bilo kog buga ne ti može Da ne go ne iska i ne dogat E pešendao tamo u Mihajlovi Halika nožu druga, Do primer, je <barbecue> Docter, fraze, fraze, fraze, da mi neći veselu, doktor, tušku, nam ko se dve gledam, krih norić, nego sam ovdje, na prid, rastete ovdje, pješ, konaća, rastete. Bija puro krvani, ja. Udje polupati gazi, svarat krve, da gaza. I ne sašaju, na primer. E se počer meni bilo, da se liječim tudi, kapeta je bilo pročinima, prije moj lekar, a ja bilo hađa poslušan, da god treba naprej kreta polisicima, tako števa kupit, ta je bilo brz, časom reki kupim za vode meni, kaj kapeta je moj. Eda zima bu, u bolnici, dožlo poveće, ja A pri Na tebe je kastan, kupoče komisiju, kaže O tego stano. A Pa je kaj slujo Ti mene je kakšne vrče, a ti mene je doslužim. A kome je stano vrču. A pri mene je kaj neču. Ti mene je doslužim Dobro, kaže. Her je ne komisija je. I sprem je mene komisiju. Majo ribije kapet, taj ješnje majo ribije počinju. I sad hađja meni pita za komisja je to, a ja dat karim, nisi ubi da hlasim. Pa se pita tam po istini. Boga mi nesje meni riješit. Te kapetam. Niko je kar kazi to kre ne karu da kori s nima glavete s nimi pižak i da napuštevi što bi boje ti kao pižki drugi dne glede od diň hađe na komisiju kapeca ima a ima znamenik je pozdje, pozdje hražje dogažuje maba nobro ko uho dobro nercvijem to mu se ima tumor na oči ne vidim, rati moja sedak i tako, to rati moram, imam u trebu, ali ja sam sedao sam, pa zamolim kao da mi zanim, što mora najmanji. A žedeć poslu je dnevno za kvrst, to je tvoj najmanji, kada žedeć poslu, nimaš ništa. I mene sposobiše podpisa, pa je ovdje mu jedinicu, odvijelo on ju vodničko, I kripile sve, i kada je došao kući svoj paket i pošli je njima u dinci. I kaže, daj, doko mene je kako je bilo sa mnom. Moje lijeka kaže, došao zdrav, ošao rjezdar. To je pogledao gdje ima I tako da se gruče penziju, vojni valinu. Kada si imao onaj problem sa koljenom u tebe koljeno iskočilo pa ti je bio problem odavljanja kretanja? Evo ovdje se bila. Ne Čekaj. Ima je sat da ovli skarci vojnika kodnika. Yeah. Ja. Sat. Beni Medvedev Skorciju. Težači. Ta i mene presjekli Skorciju meni. E sat ja njemu na pet moju ruku leđa, imao on grupa nije. Ja nego ta Skorcija pađe. Ta i nevjno. Oči teđoga je je noo desno. To isto voje bila. Pa Božskim to je bilo, 38 godine to je vješao, 38 godine to je bilo kao u jesenu je bilo. I ovdje je blantu, davali je bulo, naprijed i vratio otoku, ono mi gavali, bol, bol, čim zapreć je, prosto ono nogom, od delnom izleti vodi, ja mora putu leći dok malo, noga uklupi, ono to gleda A ti si to trebao opersati prije nekoliko godina pa kažu nisi pio zbog toga što niješ moći onda klanjati, niješ moći padati na sveći. E, hvala, ja ti kažem, ja bio bolnicak za primjer rešenja tumora, pa sad je stvijenim kolegom ja svoje, što leži u bolnici. Na značaj, primjer, unest će ja, uzav njega rukama, meni skoče noga izbalistati. Čutri dam, gde je vritsko bol, napijel da se peršim. I ja za nočim. A pitanem, nudek, no, staj se tu radi. Rastježdu kaj nogu kaj žive strani. No, nu, nure svoji, kodoktori. Ko Počište časku. Pa vondar pa kašli, oppi sašli tako. Komisja ište, vidite, kao me temperatura gleda skoršila. Kise njega tači iskosti izete je Ede, e, e e e e je veselo ni isalo ko je. Seđete ta pa tuura, scosno. Je konezno. He, ja te sa tajja. se te sa tu Ima godina kako se ono, dobro ti se pomalo krećeš, evo, ovo bio se jedno vrijeme nikako ne ishodu. Pa sad opet sad malo krećeš. Ima četiri godine kako se razvorio. Na pe. Hajde kažem. Ja sam na, na sam je Hausnig wie sie, prvi snig. A no se gumenja funkacija. I do naon se na šunci. Ja se kam auto, primaj auto s vuzem prati. Ja se ide elektron radio a nema se pera po zadigo. Doje. Kasalost haja, moj nogat kaza le. Tada te radio da beton sedio. Mu ima ti da da grio, da ne, da ne Da uge i noge. Ali se mogu ni mogu, ma baš ne se mogu. On A sad pao Bogu, hajde hod do nego. Tad hođam, evo. pa Bogu da A dobro, hađinci će ti izmeti, je l? Hađinci će ti izmeti čini, hađija, da Ja se skako voli, vaite. To kvarlo se, to kvarlo. Ni, dobro, dobro. Ja se na vojni E sad nu ete nama kao pomoć njemu. I nisu odveli monijeru. Ajamo a de ne manaka negi. Ja. Ali ne ide da. Ja kad ne tajne steva ju. Ona ne gleda, hala nije bilo pare. Niko ja, je smio gleda, čekaj, tako je to. 20 maraka. Ja. 20 maraka ja. pima. A dobro, Harđija, ovaj, prije su se jel, roditelji slušali, niko smio roditeljima reći neću. O, Ova omladina, malo da im kažemo, da kad budu gledali ovo, kako je to? Mi znamo da po islamu ne smijemo roditeljima reći ni. U, uh, a kamali? Ja malo na pima, kad se ja As a sam kad bio, bio mlad, bio sam malo šarjast. Pijegovem šazarski. Yeah. Pa sad te mi pojdeši, pitanem, hađi u babu, hađa kod je pjel, kako je ti? Hađa, ko sebi, volim mi. Lista, pjeva, pjeva žica. A ti pjeva, kad se ti oženio, ti pjeva? I tada pjeva žani, jesem noć da pjeva. A po sada biće, ženi... A nije to žetski odet da pjeva mlad Pa sad je dosta pismo. Pa dobro, sad svatovi pjevao, ja ne pjev, ja pjevao, ti ja kao. Pa pjevao ja ka, kao mali, cijeli je je Aha. Pjevao ja kao mali, pjevao sad pjesmu. Ja pred dvije pjesme, hoćeš da znaš. E sad svati ideš da grupi na sve. Hajde gdje pet sad, ja ću ja truba valjki tam. I ti, ti ga ti. Koncevi vodiš, a ne volni. Hajde, sad ti pjeva dvije pjesme za tine. E, staj kad se vodi mlada, a aša, ne to ne voziju. Kad se mlada vozi, da vrde spadi čamać, jer ja mlada je. Yeah. Padim čamać i poletim ja, moj Bjelk, rad nespođa. Ti poletio da istiš im um za sebi, kako je to? Ti pričam. Upaj bije u pusticu. Moja Bjelka i njegi, sve kao, na, na, na, na, na pusticu, golemo. Bjelka, ako mene ima štuluk, tebi snaha. Aka je salko budalo. On završano šalav. On mi neboljela dobro. Aka je salko budalo. A što je gosm djelka? A začela ja ženio. Kaj ješ sam? Poseli kare vodi, želi kare meni. Ja ne ostavim. A vrede završali nastup. Pozdrav je svatove. Hoči je nazad. A stedca da mogo mu je punca. Mogo mu je punca. Nekaj lopo mi Meni ko pija došta, ko pija, lagumi, pa im koli, ali toga je no. bila. A boj da, kisa udala. Ima se dva kateleni. Došla moja mu nje obojna u dvaka. kisa bila. I tako tu. Sijelo, bila, ono več se A ja upe s te dovoljim vesti. I mi kazane izdeli na perokraće skolni. I drugu već je, 20. sjele, po međe bađa sam žule, on je gula bilo, sjele bilo, a ja sam ovim unirom, ne žalaj bestilj. Mene i bravin, svoj ljuda, pita, nema se voli kaj bestilj, bađa ko ga gravi I po sve žalaj ja znam, ušao malo i mi. Evo, Maša. Šta bi vi poručili ovoj omladini danas? Šta bi ovo, eto, proživili ste život, vi ste u braku, jel, 53 godine, koliko? imam na 60. Šta, zari ima toliko? Taj 61. godište je bio. A 60, on da A, šestde, nije 50. 61. godište, ja. ja. mnogo ko 66. 63 godina. godine. Ja. Da smo ni ja. u rabu. Ja, e šta bi vi sada u омладен поруučljivo neće da se ovi evo i snimatelji neće da se ženi. Ja bih rekao. Evo ih budu... snimaju, imaju sve uslove da se ožene, neće da se ja. ženi. Ja bih rekao. Šta bi ti hađi? Da budu iske ja. je Na svej postelje brak i posteljina. Ja. nije brak i Svi znamo šta je. Svi znamo šta je. Svi znamo i... je. Svi znamo šta je. Svi znamo šta je. je. Svi znamo za sve probleme, ako je eventualno ima... Znači to se mora dogovarać čovjek i žena. Ne smije to izvan kuće izlaz. Nema... Tako bi je bilo. Jer ja, ja, nevala tako... Ne, ne. Tako bi je Nema je ja. bilo. Komštini, kun je redos ide... Da se... A šta bi ovoj djeci poručili sad, ova djeca? Ova djeca sad... Ne znaju ništa kako smo mi živjeli u to sad, vijeme. Sada sad, djeca samo znaju za kompjutere, sad znaju sad za mobitele, i, znaju. Sada djevo zluštje, sada mladna, sada bi znate kako. Nego danas, sada bi je sam postajni rad. Postajni e... rad, hajvan drali vazda, odhodno živjeli, radilo se, drevalo se i tako to, ja, sam, sam postajni rad. Da i muškinje, neke, no manje, Nekje žensko stvar je ustanje sa nama. A ah, hodati kada mi ovo? Moja majka, ni moja teta, juzna majka. Juzna majka. Ona je došla prije mojej majke. Naprimjer, juzna majka, data. Juzna majka. U svatim noćelji. Pred je ustanom brodu. Oni bili. A bio je ora dole u ta tatinici, tri stupa, prolece vilezija. biljezija, kroz ta jora, skonjen. Prolece još, <laughs> ti stupka, prolece i zbinjeta skonjen. Yeah. Eta data, tašna data, sater još tam, nakonak. Mi noće li tako, to svarta bila. Upe, kad sam mojim ustala ženiju, igrađenja, hrvatska bila, pucala se i mi bora. Muđe dosti. Šaj moj, amirza, Imo konja zekana. Našao se kod ugućio, kuća bio golmeni. A sa njim je puška na ležjima. Nije ga puška sluče, spade s funkcije. Sa njim je pa skona, A konji ti koji ga u kući Ali Gleda. ja se sjećam kao dijete kad se Alija Karić ženio. Da je Jusuf Ahmedli ušao s konjem, ušao u, u Karića kuću, u kuću. na konju. Ja, ja. Ja nekako kad gledam sad reko malehne vrata kako je kuća su čini se da su bile malo kod nas ulazna vrata bila veća nego što yes, danas šira, i onda e, bila su rezervna vrata bila su s drugu stranu vrata i konj gdje ušao on je na drugu stranu izašao jes je bila vrata, ja. Bila, ja. Bila, bila, bila, bila vrata. Ja. ja nekako kad gledam reko je l to moguće a skoro sam pričao sa Bajrom i Salijom kaže ali ja sjećam se ja toga jes a koji konji su bili krupni konji I e, sjećam se da Jussu Rahmetli morao malo konastrano ono, da, na, na konju da se pomjeri, kako mogu mogo da, da prođe, da ne zakači gore za konju. Ja, da ja. da. Hapje, ne, ne Jarekvić, se malo na konju. Ja težim isam hađer, ne ležim. Jussu Rajković ženio se primjer iz Jalevića. I sad je unega. Ono došla 15 dana prije da se Jussu ženio. Evo sad će da, da, da, da bristi trčima. Nije je, bio, on je bio, i bi je, da, da, bio, i kriška je divjaka. Oni najke tane četiri, ne, ula jedna osoba buzarstva. Oj, sve. Niste vi trčali, vi ste letjeli. U žepse govorila sa leti, vi ste usporili leka. Ja vi ste letjeli. Ja a a se, ste ja i teka. Ka, pa zdje čade. Ja one ja strane dobro Nekako sam upo prvi, ali ovaj pođim. A njegovo djede pošlo na nasladbu. A nije bilo golemo. Ja njegova malo lukom, a svega preko njegov teko njega. E Juso, išao dola, bio opasno, bih da dobar. Ali će prediv da. Radim njemu. I nama je rođak. E sako se isti, te, sklo, te skloboma, primjer, po te nebija. E za pobašnama, to je bilo kolo. E tu ko je brži, sam mislim, Nego je trpka, Bukov ima prvi. Opet tjesno je, zapravo, opet on tjesno. Hajd prođima. Kad je čuklil našovo, on je brzo namrevo se trpka bila. A je bilo i brzo dobro. Kad je došao dom, naša je mošta. Ovdano, krenac prvo uzbim. I mogo drugu i usla. A sam je usao taj krušovac, neće da je oslan uze zvandri drugu A ju... Ma ja, vrijedni, vrijedni momci bili. E sad ja sam čuo Hadžija, pošto ti sad uglavnom učiš Kur'an, imaš no, dovoljno no, vremena, no, slušaš radio, bir, gledaš mu nekad no, malo televiziju i, i najviše učiš Kur'an. Kad Hadžinica, ipak ovaj, ove ovaj, ovaj naša majka ne malo uči od ove o mladine, vide i one da ne mera čitalo života da one ovaj, baš mama ono sve ušu. Malo kad bi Hadžinica ovako o tebi počela da malo malo priča, pa i muljo i ne znam, Sabrija ka dođu i Hamdija, ti ka, pošto ti ne mereš da ustane, a ti moraš usat da si onaj starinski, da ti moraš njih doplatiti, ne bi oni smijeli to. Ali onda ti njima kažeš da bi ti njih ušutio, vidite da učim kuru, a pustite me, da vidite da učim usak. A da si onaj starinski, ne bi ti, to, ne bi ti dao beli ni djeci. Hadžin, zna si ti ja. Kad je kuraka <laughs> kad se usti, jedan harp. O sve se da pa da se ti piši da ne na primjer. Ja uči bib ili hajde ili Kur'an ili samo uči. Alti na taj način njih učiš, ne smiju da pričaju onda. Pa ne smiju. Ja kažem uči, ne mogu oni. Pa vam malo već kokće, malo kozereva, malo kokće, stvaro sam će uči navojimo. Kako će da jezje, da Evo... Dobro, je da jezja A dobra Hađinica znala nikad tebe upitati jes ti se umorila, kako si ti, jesi jes li bolestna, boli tebe, e, moraš da ti e, to... e, Arbe, li ti to... U težavljen. U, u tom si lijena, ja. jel? Ja lijena sam, boga. Je li to žepski olječ? Što je, je to tako? Ne znam šta je da, uglavnom. Ona radi, njegljavnošći, boži, devira, sam me nese da jedem, i opet svim jedem, Ako je hvala, hvala, ne hvala, da učinim. Ja, ti si da onaj stari žepljak, oni, oni stari žepljaci su govorili kada je žene, moraš reći Beli tek kad je ukopaš u Tulež, pošto se mi kopamo dolje u Tulež. E. Jedino kad je ukopa insam, kad krene kuću, onda je moraš priznati ovaj. E. Je li to tako kod vas to baš? Na tako je divno. Na stvari što je divno. <laughs> e dobro, drago mi je da smo e. i malo ovaj, popričali. Ja. Yeah. A niste, trebalo ste piti kahvu, ja vičena pijem kahvu, vidi to. Evo, je, evo, pijem. Zato što vi sn I ja sam hađen, na primjer ženskog gobe sve nez nulo zemlji. Ja je zauzio da kresim. Naprimer. I da pašem svoje vodima, to kao godin dana. U tu ležu dolju, ona je stavlja. U tu ležu, sve nez nulo zemlji. Ona, to je vreloaca ona. Mm -hmm. Ja. Kad ne idem u zaper kulo sa ra, rametnete umrojim, kad je stakvo, Ja ne znam kaj je tvoja volja, sejava pe krti, tako o to to je veliki teret. Pada e meni nemoju jūša, kaže, nemoju kaj to bav rāti, kaj otkivaš se prie, da se grazi zove grobovi. A prie toga bravta Ameda. Ameda žije, bio, ne se uprita. Gde? Ja krti, da veliko so grobovi. Je mi gri, je grišo, Juso kaže da gazi hajvan, kad se pokrči, a prijemo ovo trnje bilo. Kaže, Hržija, velike je sejao krčka, jednog, ja ne znam. Ja. Kamo kaj više, samo ti kaj radi. Ja. I tako je bilo. Ovo, Sjećam hajde. se, kad se krči, onaj, ono je bilo zaraslo. Če dobro. ne, nuloma ja. zemlji. A dobro, ja Hržija, što ste vi tamo, ovaj, i ti si, u nas na stopu nije bilo ni triješnjeva, nije bilo ni pitomi trešanja, bile su ne divlje trešnje. Što su ljudi branili, ono, stavi, ono, to na ona divlja sitna, ona trešnja, i on stavi još trnje dolje. I Ahmed mi je pričao i tvoj mujo su pričali da se oni jednom popijeli, ali kad se oni popijeli, nisu oni tebe navakat vidjeli. Kad se ti pomolio, oni su uglavnom od ozgov, oni su utrnje se, ali nije boljelo to što su, nego najviše je bilo bilo strati njih ne išlo. Až je da hipisam. I tvice pojedu i ne pojede. Što, što je to bilo tako? Hipisam ja. Ja sam i su i su. Težaj ga mogu. Da. Ja. Vi yeah. je dosta na tehni. Svaž skoša deca središko na da. Skoži ja tvoj Ahmed Allah. Da Allah te je vidi. Lepo došnje, Da daošni. Vi znate. Pogled prdi. Ne da se tr tr tr tr tr ne da zastavi. A nije Oštra! Ne, Ostra. Je ja. Ja, mal, ne mal je bio. I ti nisi ga uši bojamo? Nisi ga uši, a pokoj. A mal je bio bih, kači. E, da, dobro. da budete zdravi živa, koga puno bolje. Bože daj, pogod daj. Da bi se žavi vi veša veka na dragi tako. Ali mi je žal, ja. iznenadla da sam ja. da dala. Drogšijedi dio. A šta, šta bi bilo Drogšijajinca? Pa nešto bi više pripremili. Više, nije, pa ne moramo ni ovo pojesti, pa, vidiš, nista mi ni popil ja. ja sam popila. Jesi li ti pravila, pravila ovo? Ili... No, nije s nami pravila, Danio Amuja, volim s nami. E, ja bi volio da si napravila one starinske svoje... E, nisam vala, ja s nama poslalam muji sinovi zroprani onaj. Muja i smaha muja, uruče i muza, uruči, muza, nije, ono... Ti ste pravili uglavnom nutmu, neko ono, ne, starinski ono je kolasi. Prije, neko, ja, prije ne. pravili smo ono... Gorabije. Kao i gorabije i razvarili še slatke pita na ružice, i tako... A, ali niste? ranitile tvom vadi. Kad je bilo onaj, u toku rata, on zazvao ljudi, došlo mi 20 petero u kuću. Da pa je 20 petero. Došla trojica, po smo Yeah, no, zvrči, yeah. Ja značila, da každa zvrće mi je tako. on ještila na prješnje mi naše, tej lagy, yeah. i gafkali, i tešta, i tešta, a ja i to, i on za rječi tako to. Yeah. Je, al nisi da vi šet, ja se sjećam da mama ne mamara, ne do na šećerla to puno, puno se šećer. Moraš no, no, ti pa pola ja. tercije poje, nije to puno no, slatko bilo. No, al no. bilo vasu. E, ja. Ja. ja imam objašnjenje za to što je to bilo drugačije kad ste vi pravili. To. E, ja. Samo zbog toga što ste vi tu radle sa velikom ljubavlju. Ja yes. bile čiste, znači bile podarbesno stalno. Ja, ja, sve radile sa bismilom. Yes, sve što ste imale yeah. ja, ja. to ste radile sa halama pa. Znači stalno hala, nije ništa bilo. Zbog zbog toga ono što ste dirale bilo puno gasulnije nego ovo što je danas. Nego i da nismo nijednu večer noć toku rata mi svaku uboga dječe sam je bilo sebeča na pohuna pa ja, ja. kuća. Niko nije gladan, ot što je kući. Niko nije gladan, Koliko sam god mogla sam hljeba i jaja lani s urod ja. polskoaj, svakoj pa sve na on su došli, ovaj kod mog babira, na tima, na. Ja, ja. Bila je. No, bila je kiša, pa su bili prljavi. Uh -huh. I kaže on sve mama je njima dala preslaku suho, sve da obuku, naše odmene i odamena. Ja, ja. I kaže on ovaj, ma sve to bilo, to je kal bilo, bilo prljavo. U, u toku noći, mama rahmeta, sve je to opravila, sve su poreta i obuću i odjeću. Ja I sve, sve, ovo, su su, sve su suho imali na nas. Sve ja znam tako. E, to kako to, kako to kako. samo možete vidjeti, na, naše ja dobre manje. Ove, ove mlade, one bi nas iščerali na mevšinsku. Evo ga, ga naga, Nikad nisam rekla, to se eto ga ne kaže, nikad. Ona nam mogla no. o je mlad, je to ne ja. bi izdržala. Vriena je bila. Vriena je bila, ono daoznamo, ono on, prašna glina dobra. Yeah. Ma pouka ti je da je u tebi sve goleme pasione kolacije uh, Ona kaže dojti da te pun tu pu budete. A sako vidite, opet svega puta, Ti kreja mudu, onda tri kreja mudu, mlijeka izabila, hala, dila... Mlađija jesi ti dok si bio mlađi pa i kasnije, jesi ti kad sebi čašu vodi? Ili je to samo... No, no, drugo mi nis... slabo sam. Slabo, A, samo, samo slabo sam nekako. Nekako se slabo dalo, jel? Slabo. Kako sad mi ovo, mi sad sve, nas, žena sve sad naučila? Drugštije sam. Ljuhtije je sad. Ovije ovi sad žene, koro su tavi ljudi govorili, važno je samo da nas uvedu u brozdu. Kad nas <laughs> uvedu u brazbu, gotovo je. Gotovo. <laughs> e, dobro. Ljuhtije je sveko.